Všichni jsou přítomní, nemu, nikoho nemusíme čekat. Hm? Všichni jsou přítomní. Tak namátkou před meditací jsme mluvili o tom, o důležité věci, že v... Mahajánové tradici my meditujeme obzvláště na podstatu vědomí nebo vědomí nemá je, má podstatu nemá podstatu, to je jiný problém ale na to vlastně, co opravdu vědomí dělá něco No a zmínili jsme se o tom, že vlastně funkce vědomí, skutečného vědomí, ovšem skutečné vědomí od toho vědomí, které rozlišuje objekty a ulpívá na nich, je jedno vědomí. Nejsou to dvě vědomí. Vědomí je jen jedno. Ale že hlavní funkce vědomí je odrážet objekty. A jak objekty odráží, no, to závisí na takzvaných faktorech vědomí, které vědomí doprovází a které jsou obsahem vědomí. My víme, že jsme vědomí, protože vědomí má obsah. proto něco rozlišuje. Teď, jestliže něco rozlišuje, rozlišuje to na základě dotyku s objektem. Jestliže není dotyk s objektem, tak kde je vědomí? To je velká otázka. Tu je, o té je třeba rozjímat to je třeba pochopit. Kde je vědomí, jestliže nemá dotyk s objektem. Můžeme takové vědomí najít? Má nějaké místo vůbec? Teď vše, co my rozlišujeme, my můžeme jenom rozlišit na základě dotyku. Protože dotyk je, máme pocit. A protože máme pocit, přijímáme objekt. Jestliže pocit nemáme, žádný objekt nepřijímáme. My přijímáme dech to, se ho dotýkáme. Tělo se dotýká a proto cítí co? Hm? Cítí tvrdost, měkkost, hrubost, hladkost, těžkost, lehkost. A to je země. Ta země, kterou normálně vidíme tady venku, to je takzvaná koncept země. Ale bezprostřední zkušenost země je tato. A kde je země, tam je základ. Jestliže ten základ není, no tak není voda. A co je voda? Bezprostřední pocit vody. Něco teče a něco drží hmotu pohromadě. To je voda. Ta voda, kterou vidíme ve vodovodu, to je konvenční voda. Jestliže se dotkneme nějakého objektu, má teplotu. Ta teplota to je oheň. A jestliže se dotkneme nějakého objektu, ten objekt mysl podpírá, anebo ten objekt v mysli přičinuje vibraci, jako dech. No to je vítr. No a tyto skutečné faktory dotyku, to je právě vstup pro pochopení, co je takovost. Země si nevybírá, jestli je tvrdá nebo měkká, Voda si nevybírá, jestli teče. Oheň si nevybírá, jestli pálí. Vítr se nevybírá, jestli vibruje. Teď, jelikož my se dotýkáme, máme pocit. A jelikož máme pocit, Máme postoj vůči objektu. Jestliže nemáme pocit, žádný postoj vůči objektu nemáme. Teď realita z hlediska buddhismu, realita tak, jak je, je realita ne jaký vnímá obyčejný popletený člověk. Ale skutečná realita je realita, tak, jaký vnímá arahat, jaký vnímá realizovaný bodhisattva, jaký vnímá buddha, buddha pro sebe a plně probuzený buddha, jaký vnímá realizovaný člověk. Realizovaný člověk je buddha, ať už je arahat, nebo buddha pro sebe, a nebo bodhisattva. A ten vnímá objekt jak, ten vnímá dech jak. Jako něco, co je prázdné, jako něco, co nemá charakteristiky, kterých se dá chytit. A jako něco, co nepřitahuje ani neotahuje. Proto je ve stavu probuzení. My nejsme ve stavu probuzení, protože tento stav nám je cizí. Proto nejsme ve stavu probuzení. My poznáváme probuzení tím, že poznáváme stav neprobuzení. Jestliže nepoznáme stav neprobuzení, my nikdy jasnost o probuzení nebudeme mít. Teď jak reaguje, jak může probuzený člověk nemít zašpinění vědomí. Probuzený člověk je ten, který jehož vědomí nepřijímá zašpinění. Proto je probuzený. My probuzení nejsme, protože naše vědomí přijímá zašpinění, přijímá poskvrnění. Proč probuzené vědomí nepřijímá poskvrnění? Hmm? Meditace bude do jestliže budeme meditovat nad obsahem probuzeného vědomí. To je Zen. To je zokčen. Chcete se učit zokčen, To je základ. Proč se Dzogchen jmenuje velká perfekce? Hmm? Lukáši, jak to vidíme? Protože probuzený člověk neprijímá objekt. Jak je to možné neprijímat objekt? Samozřejmě, že přijímá objekt, ale nepřijímá objekt s poskrněným vědomím jak můžeme nepřijímat objekt s poskvrněným vědomím. Jestliže praktikujeme cestu a rahatu, nepřijímáme objekt, protože tento objekt je nestálost. Nestálost nemůže prinést naplnění a to, co nemůže přinést naplnění, není já. A to, co není já, není čisté. Nemůže být čisté. To je perspektiva a rád. Teď my chceme praktikovat cestu bodhisattvy my musíme mít jasno o této perspektivě. Jestli o této perspektivě nemáme jasno, my se nestaneme bodhisattví. My chceme se stát bodhisattví, ale nestaneme se. Protože o této perspektivě nemáme jasno. Bodhisattva je ten, který rozumí Vědomí a rahata, ale nestává se a Ale rozumí vědomí a rahata. Jestliže nerozumí vědomí a rahata, nemůže se stát bodysatou. A nemůže uspět tež ani v tantrické praxi. Je to nemožné. Proč? Se bodhisattva, proč bodhisattva studuje vědomí a rahata, nestává se ráhatem? Hm? Kdo mi to řekne? Nebo se nechytá, já? Protože má sliby. Hm? Já neosvobodím sebe, ale osvobodím všechny bytosti. Já se nezbavím poskvrnění svého vědomí, já se zbavím poskvrnění všech vědomí. Já nebudu studovat jenom to, co vede k mému osvobození, já budu studovat to, co vede k osvobození všech bytostí, všechny daromy a tím já se stanu plně probuzeným bodhisattvou. Jinak se plně probuzeným bodhisattvou nestanu. A jinak nepřímu stav, kdo je plně probuzený bodhisattvou. Ten, kdo stav nezrození. Přijímáte stav nezrození? Hm? Nepřijíváme stav nezrození. Proč? Protože nerozumíme dotyku. A jak rozumíme dotyku? Studujeme písmo Transcendentální moudrost, studujeme Mahajánové sutry a dozvíme se, Že žádný objekt, skutečná mysl, žádný objekt nemůže dosáhnout. Právě proto, že je jako zrcadlo. Zrcadlo odráží všechny objekty, ale žádný objekt nedosahuje. To je tajemství vědomí. To je tajemství mysl. Mysl není zrcadlo, ale je jako zrcadlo. Zrcadlo odráží všechny objekty, ale žádný objekt nedosahuje. Jestliže to pochopíme, začínáme chápat transcendentální moudrost. A rahat je ten, samozřejmě, jako každá bytost, který se objektu dotýká. Mátež oči, Máteš tělo, máteš uši, máteš nos, máteš jazyk. Stejně jako my. Ale nelpí na dotyku. My lpíme na dotyku právě proto, se nachází naše vědomí, ve stavu nejasnosti. Nejasnost pochází z neporozumění doteku. Vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme realizovat, můžeme jenom poznat, jenom realizovat na základě dotyku. Jestliže není dotyk, nepoznáme nic, Nerealizujeme nic. Teď arahat je ten, který poznal dotyk, realizoval dotyk a nemá zájem o dotyk. Od, odpojuje se od dotyku. Právě proto jeho vědomí zůstává ve stavu jasnosti a samády. Protože se odpojuje od doteku. Teď vy chcete studovat cestu bodhisattva, vy se nemůžete odpojit od doteku. Jestliže se odpojíte od doteku, stanete se arahatem. Cesta bodhisatví je porozumění doteku, ale neodpojit se od doteku. To je třeba pochopit, tomu je třeba rozumět. A jak to pochopíme? Jak tomu budeme rozumět? Návod yogačáry je poznání, že dotyk pochází z vědomí samotného. A na tomto učení je založená celá tantra Dotik Dotyk pochází z vědomí samotného. Jestliže není vědomí, žádný podklad pro dotyk není. No, a jak studujeme meditaci tímto poznáním, že dotek přichází z vědomí. Veškeré mentální procesy přichází z vědomí samotného. A toto vědomí, z kterého přichází, všechny objekty, toto vědomí nemá. Žádnou dualistickou podstatu. Kdyby mělo dualistickou podstatu, nemůže odrážet objekty. Protože nemá dualistickou podstatu, proto může odrážet objekty. co meditující chce, jestliže chce poznat meditaci, je vstoupit do tohoto mentálního těla. No a Nejrychlejší způsob, jak vstoupit do mentálního těla, je praktikovat Diánu. Jestliže jsme ve stavu Diány, pak vnější objekty sice můžeme vnímat, ale pouze na okraji. Jestliže se staneme velkými jogíny, a těmi se hned tak nestaneme, pak ty objekty vůbec přestanou. Buddha, když meditoval, tak stromy v bouři padaly u jeho nohou a on to ani neslyše. Taková koncentrace dneska, <laughs> by jsme těžko hledali někoho, kdo takový koncentraci dosáhl. Učitel Budhy, Ráma Puta seděl u cesty, kudy projelo 500, v buddhistické literatuře 500 neznamená doslova 500, s tím se setkáte často. 500, 500, 500, to znamená prostě hodně. Když hodně, tak 500, proč ne? <tějí> Pětset vozů zapražených do bolu projeli kolem jeho pat. On si toho nebyl vědom. Proč? Protože hlubo, hluboce vstoupili do mentálního těla. My nemáme tuto schopnost hluboce vstoupit do mentálního těla, protože ne, meditace není součást naší výchovy, meditace není součást našeho vhledu. A hlubokou meditaci neznáme. Ale přesto my můžeme. A není to tak těžké zažít situaci, kdy smysly odchází do pozadí a jediný, co se stává skutečné, je mentální tělo. Chci že chceme pochopit praxi bodisatu tantrickou praxi. Musíme mít jasnou představu o tom, jak se dostat do mentálního těla. V tomto mentálním, s tímto mentálním tělem my pak začínáme pracovat. A vstřebáváme ho. Vztrebáváme ho v meditaci. A toto mentální tělo se stává daleko reálnější než to, co pocitujeme smysly, pěti smysly. To neznamená, že pět smyslů nepracuje. Pracuje. Ale jejich práce je v pozadí mentálního těla. Právě proto my se můžeme dostat do pochopení vědomí jakožto zrcadla, to prostoru, ve kterém se objekty vyjevují. Bez tohoto pochopení praxe nemůže jít do hloubky. Teď meditujeme na dech. Dech je nic jiného než vítr. Protože když cítíme dech, cítíme vibraci. Vybrace je vítr. Uděláme jasnou představu této vibrace, tím pádem my u té vibrace můžeme zůstat. Jestliže nemáme jasnou představu této vibrace, my u té vibrace nemůžeme zůstat. A to je stejné u všech objektů. My můžeme zůstat u objektu, jestliže máme jasný koncept objektu. Jestliže nemáme jasný koncept objektu, vědomí u objektu nezůstane. A to vědomí, které rozlišuje koncept, to je mentální vědomí. To mentální vědomí je následuje ten output, neboli to, co vnímáme pěti smyslů. A dělá si obraz toho. A král pěti smyslů je to je tělo. Protože pokud nemáme tělo, nemáme oči, nemáme uši, nemáme nos nemáme jazyk a to, co tělo vnímá, to jsou čtyři elementy. Barvy, my můžeme vnímat barvy, protože vnímáme čtyři elementy. My můžeme vnímat chuť, protože vnímáme čtyři elementy. Jestliže chceme studovat trošku čínskou, indickou medicínu, to je základ, to musíme pochopit. Musíme pochopit náš dotek. Pak můžeme pochopit, jaká je správná medicína. Dharma je tež medicína. Budha je král všech mediků. Protože připraví tu nejlepší medicínu, aby jsme se zbavili utrpení. A jak připraví tu nejlepší medicínu? Tím, že nás vede k poznání toho, jak nás vlastní pocity, jak nás vlastní mysl klame. Jestliže to nechápeme, tak co se stane? Jsme nevyléčitelní. A na tvrdí, že ten, kdo, kdo rozumí dotyku jako v prázdnotě, rozumí všemu, vše se stává pro ně jasné. Ten, kdo tak nerozumí, těžko se dostává ze stavu nevědomosti. Jestliže prázdnota doteku dává smysl, všechno dává smysl. Jestliže prázdnota doteku nedává smysl, nic nemůže dávat smysl. To je základ filozofie transcendentální moudrosti. To je základ praxe bodysatu. Když nám transcendentální moudrost dává smysl, studujeme Cestu bodhisattva. Jestliže transcendentální moudrost nedává smysl, nesledujeme praxi bodhisattva. A bodhisatva rozumí, skutečný bodhisatva, rozumí vědomí a rahatu. Vědomí a rahatu vidí dotek jako prázdnotu. jako bezznakovost a jako to, co není hodné chtivosti. Jestliže vidíme dotek, tak to jsme arahati a nemáme podklad pro Utrpení. A rád nemá důvod po příčinu utrpení, no právě proto on může jít nad utrpení. to toho dosáhne porozuměním dotyku. Teď sutry vysvětlující Anapána meditaci, vysvětlující meditaci na dech, vysvětlují, že meditace na dech je poznání, jak už jsem se zmínil, pravdy strasti. jak poznáme pravdu strasti tím, že meditujeme na dech. Tím, že poznáme, že my dech chceme ovládat. No a to je nepřirozený stav. Chcít něco ovládat je nepřirozený stav. Jestliže poznáme nepřirozený stav jako nepřirozený stav, naladíme se na přirozenost. To je to To je zen. Tím, že jasně chápeme nepřirozený stav jako nepřirozený stav, začínáme chápat meditaci. Nedualistickou meditaci. Podle písma, podle Písma vysvětlující bodysatlovskou cestu, přirozený stav je nirvána, protože nirvána nikdy nebyla vytvořena, nirvána nikdy nevznikla. Na no to, co nebylo vytvorené, to, co se nenarodilo, to nemůže zemřít. A to, co se nenarodilo a to, co se nemůže zemřít, My nemůžeme se toho dotknout dotykem, který vede k ulpívání. Nemůžeme se toho dotknout takovým dotykem. Není to možné. My můžeme dělat jenom to, co je možné. To, co je nemožné, nikdo nemůže dělat. To je zákon. Teď literatura vysvětlující transcendentální moudrost, stále a ta literatura je. Potřebujeme mnoho, mnoho let, aby jsme ji přečetli. Jeden rok nestačí, dva roky nestačí, tři roky nestačí. Ta literatura stále mluví jen o jedné věci. O toho, že skutečnosti my se nemůžeme dotknout. Ale my se přesto buddha se musí dotýkat skutečnosti a rád se dotýká skutečnosti. Poubuzená bytost se dotýká skutečnosti. Popletená bytost se dotýká skutečnosti. Jaký je rozdíl? Hmm? probuzená bytost rozumí dotyku neprobuzená bytost dotyku nerozumí proto jí pocity mávají tady je ten rozdíl proto jsme na začátku meditace mluvili o tom že Rozumění vědomí jako zrcadlo je láska. Vasubandhu Abhidharma Koša definuje víru jako lásku. prema. Lásku k čemu? K tomu, co je nepoznatelný, k tomu, co je neuchopitelný. k tomu, co je opravdivý. A láska otvírá vědomí k velkému soucitu. Proč se nesmíme na bytosti zlobit? Protože jejich vědomí je takové, odráží pouze odráží. To je takovost. Protože jejich vědomí obsahuje všechny jevy. Proto se nemůžeme na bytosti hněvat. Proto bodhisattva vůči bytostem, to velkou lásku a velký soucit. Velký soucit je založen na velké lásce. Velká láska je založená na výhech. Starej mně toho napovídal dost. Teď po, v tomto momentě by to mělo stačí. Teď si zameditujeme. A když zbyde čas, tak ještě něco promluvíme. Hm? A večer si o tom prodiskutujeme a tím pádem má návštěva zde bude mít nějaký, doufám, hm? nějaký význam. Hm? Jak to vidí Lukáš? Tak jako vidí. <laughs> tak jo, no tak dáme malou přestávku meditační přestávku snažte se ačkoliv mluvíme snažte se být vědomí toho že objektu řeči se vlastně nemůžeme dotknout